Redcliffe már is jóval tovább maradt Londonban, mint ahogyan tervezte, de továbbra sem tűzte ki, mikor tér vissza Devonsorbe. Maga sem igazán tudta, miért. Mindez azért volt különös, mert a városi életet egyre kellemetlenebbnek ítélte. Sinclerék bája óta csak úgy nyüzsögtek körülötte a lelkes fiatal hölgyek és a még náluk is lelkesebb anyák. Redcliffet elárasztották meghívókkal, különféle bálokra, kártyapartikra, piknikekre és kirándulásokra, és egyre másra kapta a viziteket beharangozó névjegykártyákat. Még a saját otthonában sem volt nyugta a hívatlan vendégektől. Egy kellemesen langyos tavaszi reggelen egy fiatal hölgy és az édesanyja az állítólagos forróság előépp az őházába házába kíván behózódni, a hölgy hirtelen rosszul létére hivatkozva. Akkor szerencsére sikerült elkerülni a látogatókat, miután sietve kirohant a hátsó ajtón. Redcliffe tudta, hogy mindig is számítania kell érdeklődőkre az eladó sorba került fiatal hölgyek köréből, hiszen ranggal és jelentős vagyonnal rendelkezett. Ráadásul a többi fiatal lordtól eltérően neki még megvolt az összes foga. de most úgy érezte, hogy az érdeklődők száma és bozgalma soha nem látott méreteket öltött. El se tudta képzelni, mi bátorította fel ezeket a hölgyeket, de abban biztos volt, hogy ha ez így folytatódik, kénytelen lesz gyáva módon visszavonulót fújni. Radcliffe csak akkor kapott magyarázatot a különös jelenségre, amikor a Grosvenor's körren az édesanyjával és a húgával. Amint belépett az ebédlőbe, Lady Redcliffe örömmel vegyes méltatlankodással vetette magát a fia karjába. Az válla fölött Radcliffe elkapta a huga tekintetét, aki önelégült vigyorral nézett vissza rá. Minden rendben van. Anyám, jól érzi magát? kérdezte óvatosan Radcliffe, mire az anyja elengedte őt. Ne gondold, hogy nem repesek az örömtől, felelte a grúfdí ködösen. De hogyhogy -hogy nem szóltál róla? Már az első fogás is feltállalták, mire Radcliffe nagy nehezen kihámozta, mit jelent a sok ostobaság, amit az anyja összehord. Lady Radcliffe biztos volt benne, hogy a fia azért időzik olyan sokáig Londonban, mert feleséget keres magának. Redcliffet egyszeriben kiverte a víz. – Szó sincs ilyesmiről, – szöveszte le határozottan. – Én megmondtam, – kotyogott közbe Amelia. Egyébként kitől hallotta ezt az ostobaságot? – kérdezte Radcliffe az anyját. – Lady mondták – felelte duzzogva a grófni. El se tudott képzelni, mennyire lesújtó volt tőle hallani a hírt. – De egy szó sem igaz belőle, – csikorgatta a fogát Radcliffe. – Ő? Vajon kitől hallotta? – Ah! Oh! – Tudod, hogy megy ez? Az édesanyja legyintett egyet, amivel redkliff szerint arra utalt, milyen szélsebesen terjednek a plegykák. Lady Kingsbury mondta neki, de ő is valaki mástól hallotta. Lady Kingsbury mindig is egy kígyó volt, jegyezte meg keserűen Redcliffe. De honnan az ördögből vette ezt a szamáságot? Egyszer csak elakadt a szava, mert felvillant előtte egy kép, amint mi Talbot bizalmasan társulók az égszerekkel teleagatott Lady Kingsbury-vel, miközben mindketten feléje sandítanak. – Micsoda ördögfajzat! – motyogta félhangon. – Elnézést! Hogy mondtad? – háborodott fel az édesanyja, mire Radcliffe alig győzött mentegetőzni. – Akkor megkérdezhetem, James, hogy mi célból maradsz velünk Londonban? – kérdezte Lady Radcliffe, miután belenyugodott, hogy a fia az igazat mondja. A tekintetében vegyes aggodalom csillant. – Úgy tudtam hogy Waterloo után nem viseled jól a társaságot. Oda nyúlt és megragadta a fia kezét. Végre visszatértél hozzánk? Redcliffe megszorította az anyja kezét. Tudta, hogy a kérdés nem csak Londonra vonatkozik. Nem tudom, ismerte be. Az anyának igaza volt, miután lesoványodva és a látottaktól megviselte hazatért Angliába, valóban távol tartotta magát a sokaságtól, a pompától és a londoni felsőbb körök fényűzésétől. Az apja temetését leszámítva mindig talált indokot, hogy kerülje valójában az egész világot. Úgy ítélte, minden jóval egyszerűbb, ha nem törődik a londoni elit elvárásaival, és csak azzal foglalkozik, hogy megértse ki is ő valójában. Most azonban minden alkalmat megragadott, csak hogy a városban maradhasson. Ezt még önmagának sem tudta megmagyarázni. Nem tudom, ismételte, de úgy tervezem, hogy még egy rövid ideig maradok. Az édesanyja boldogan elmosolyodott. Örülök. Akkor ma este elkísérsz százbörék bájára? Árcsira egyszerűen nem lehet számítani, nem tudom merrekó dolog az a fiú mostanában. Redcliffe már biztosra vette, hogy mi Stelbert írható az, hogy az utóbbi időben fiatal hölgyek egész hada romolta őt. Miután megjárta őfensége hadseregét, szinte ösztönösen kiszimatolta a cselszövést, és most a megérzése azt sukta, hogy ennek az alattomos nőszemének a keze lehet a dologban. Így történt, hogy amikor Miss Talbot aznap este megérkezett a Szelzböri család bájára, Redcliffe dühösen eléje penderült, és a kötelező meghajlást követően kimérten közölte vele, hogy utálatos hárpiának tartja. Valóban? kérdezte Miss Talbot, mintha azt közölte volna vele a férfi, hogy mustanában kicsi hűvös az idő. Bevallom, nem igazán tudom, mire gondol. Nem szívesen szállok önnel vitába, de úgy vélem, hogy nagyon is tudja. Vagy talán nem az önmesterkedéseinek köszönhetem, hogy a legutóbbi találkozásunk óta három alkalommal is felkértek, hogy tegyek házassági ajánlatot? Kitty nem tudta elfojtani a mosolyát. Uram, elnézést kérek! Mondta olyan őszintén, ahogy csak tudta. A szavaim talán meggondolatlanok voltak, de egyedül az vezérelt, hogy megóvjam az ön hírnevét, nehogy a velem való ismeretsége beszennyezze azt. Ó! Oh. Valóban az én becsületemet óvta azzal, hogy rám szabadította az összes hajadonlányt a városban az édesanyjukkal együtt. Kitti nagy nehezen elnyomta a kárőrvendő vigyorát. Kezdte élvezni ezeket a szóváltásokat redcliff fel nem csak azért, mert ha vele együtt mutatkozott, akkor a társadalmi megbecsülése is nőtt, hanem azért is, mert a férfi egyedül előtte engedte szabadjára a szarkasztikus humorát, mindenki mással hűvös udvariassággal viselkedett. Így van, felelte Kitty ünnepélyesen. Redcliffe nyugodt pillantással mérte őt végig. Ezt még megkeserüli, fogadkozott, míg megfizet a sok kellemetlenségért, amit okozott. Ha szeretné, fenyegethetjük egymást, de inkább tánc közben tegyük, nehogy bárki meghalljon bennünket. Nézett Kitty várakozóan a férfira. Nem akar felkérni? Azt hittem, épp most kért fel. Vágott vissza Már ha ezt nevezhetjük felkérésnek. Nem, én csak megkérdeztem, hogy szeretnél felkérni helyesbített a lány, de mivel látom, hogy nem megy, inkább hagyjuk. Nekem ez tökéletesen megfelel, úgyis nemet mondtam volna. Fontos szabálynak tartom, hogy kizárólag olyanokkal táncoljak, akiket kedvelek, szégyentelen hozományvadászokkal soha. Kitty sértettségében égtelen haragra gerjedt. Talán a mindenkivel ilyen udvariatlanul beszélni? Éppen ellenkezőleg, felelte hűvösen Radcliffe, az előkelő társaságban mindenki elbővölőnek talál. Nos, nem hibáztatom őket, amiért ennyire bolondok, vágott vissza Kitty, amikor közülük sokan az első unokatestvérükkel kötnek házasságot. Red olyan váratlanul érte a lány válasza, hogy félrenyelt egy korty pesgőt, aztán nagy és közepette elnevette magát. Ez igazán szellemes volt, Mr. elböt, ismerte el. És most már hajlandó táncolni velem? kérdezte a lány. Soha, szögezte le Red Cliff kisé túlzó Kitty hasonlóan drámai mozdulattal hátat fordított neki, és magában elfojtott valami kellemetlen érzést, kétségkívül a sértődöttség volt az, amiért a férfi nem hajlandó táncolni vele. Természetesen ez is csak azért bántotta őt, mert így a többi jelenlévő ember szeme nem akadt meg rajta olyan könnyen. Semmi másért. Kittyre sok feladat várt az este folyamán, nem csak az, hogy elbővőjé a fiatal embereket. Az védnökei a régens hercegség idején a társadalom legmagasabb rangú, legmegbecsültebb hölgytagjai voltak, akik mind hatalmas befolyással bírtak. Kitty tudta, hogy úgy kerülhetne be végérvényesen az elit társaságba, ha a szóban forgó völgyek egyike meghívná őt a klubba. a táblad egyszer azt mondta, hogy ez nem egy egyszerű báli meghívó. Ha valakit meghívnak az klubba, akkor egyúttal tagja lesz a londoni felsőbb köröknek. Kitty tudta, hogy az apja a felsőbb körök tagjait unalmasnak találta, és szívesebben töltötte az idejét az édesanyjukkal, mint a maradi előkelőségekkel. Nem került el a figyelmét az irónia, hogy ő különféle fondorlatokkal igyekezett bekerülni azok közé, akiket Mr. Talbot inkább elkerült. De egyelőre túlságosan elfoglalt volt ahhoz, hogy út szórakozzon ezen. Több lehetőség is a rendelkezésére állt, hogy valahogyan megszerezze a hőn meghívót. Eszter házi hercegnéről és Lee Vengrófnéről eleve lemondott, ahhoz ugyanis még benne sem volt elég mersz, hogy ezeket a magasrangú hölgyeket megörnyékezze. Mrs. Barrell-lel már találkozott Lady Redcliffe csoráján, őt azonban azóta sem látta. Miután Lady Kingsbury bemutatta őt Lady Coopernek, Kitty közel egy órán keresztül téblábolt körülöttük, hát ha bevonják őt a társalgásba, De hiába. Végül csalódottan odébbált, hogy másut próbáljon szerencsét. A sors kegye folytán aztán észrevette, hogy Lady Redcliff és Lady Montagu a terem túlsó felében elmélyültem beszélget Lady Jersey-vel. Dagyszerű! Nyomban oda is sietett hozzájuk. – Mr. Albert! – kiáltott Lady Redcliff. Hogy van, kedvesem? A következő pillanatban Kitty legnagyobb rémületére Lady Redcliff ahelyett, hogy bemutatta volna Lady Jersey-nek, belekarult, hogy félre vonuljon vele. – Lady Montagu, Lady Jersey, elnézésüket kérem! – Miközben a a báterem csendesebb sarka felétessékelte őt, Kitty a válla fölött vágyakozó pillantást vetett Lady Jersey felé. Mrs. kendall el szerettem volna beszélni, kedvesem, súgta Lady Redcliffe bizalmasan. De ön is megteszi, mit gondol, Bősz dolog hagyni, hogy Miss Cecily ennyire nyilvánvalóan keresi Lord Montague kegyeit? Kitty értetlenül pislogott rá. Keresi a kegyeit? Ismételte, mert nem hitt a fülének. Méltóságos asszonyom, bizonyára téved, Cecili senkinek a kegyeit nem keresi. Lady Redcliffe finoman megszorította a karját. Talán nem tűnt fel önnek, hogy ma este már kétszer is táncolt Lord montague val És Sinklerék báján is kétszer? Ez kicsit túlzásnak tűnik, kedvesem? Kitty nem jutott szóhoz, te jó ég, ezeknek az embereknek két tánc már házassági szándékot jelez? Magában azt kívánta, bár csak Redcliffe szükségét érezte volna, hogy megossza vele ezt az apró részletet. Élendően köszönetet mondott Lady Radcliffe-nek, és a tekintetével kétségbe esetten keresni kezdte a húgát. – Ó, igen. – Kitty bosszúsan állapította meg, hogy újfent, Lord Montagu-val beszélget. – Nem jó hír. Ráadásul úgy tűnt, hogy épp táncolni készülnek. Ma este már harmadszor. Kitty visszafogta magát, hogy ne rohanjon fejvesztve hozzájuk, de a lépteit minden esetre megszaporázta. – Cecily! – Kiáltottad erősen, Lord Montagu üdvözlöm, attól tartok, az édesanyja épp önt keresi, ügyben kíván beszélni önnel, úgy vélem, jó, ha mielőbb megkeresi. Lord Montagu zavartan nézett rá. Látszott rajta, hogy mérges Kittire, amiért megzavarta őket, ennek ellenére szó nélkül fogta magát és eloldalgott. Szeszé! – te halkan Kitti. – Nem tudhattad ugyan, de egy este minden fiatalemberrel csak egyszer táncolhatsz. Az itteniek nem nézik jó szemmel, ha több táncot is ígérsz valakinek. Erre Szesili zavarba jött. – Micsoda, Prüdéria? – állapította meg. – Számomra ez ostobaságnak tűnik. Az ókori görögöknél például… – De nem az ókori görögországban vagyunk. – vágott élesen a szavába a nővére. – Londonban vagyunk, és itt ezek… ezek a szabályok. – De én szeretek táncolni – panaszolta Szeszili. Ebben az egészben egyedül a táncot szeretem. Kittinek nem volt ideje erre. A tekintetével Lady jersey kereste, de sehol nem találta. A sarokban az a tizenegyet ütött. A hangja, amely még a nagy hangzavaron is átütött, elkeserítette. Fogytán volt az idő. Ma este, ezen a héten, meg amúgy is. Tudta, hogy muszáj mi hamarabb meghívót szerezni az Ámek klubba. A következő pillanatban kicsit odébb Mrs. Barrellen akadt meg a szeme. Hála az égnek! A hölgyek közül, akikkel Mrs. Barrell cseveget, kit is senkit sem ismert, de remélte, hogy ez nem számít. Végtére is Mrs. Barrelnek már bemutatták, és amúgy is ő volt a nők közül a legalacsonyabb rangú. – Gyere, sesszí! parancsolta húgára, és megindult a hölgyek felé. – Mrs. Barrell üdvözölte az asszonyt mély meghajlással. Mrs. rá rápillantott, de nem adta jelét, hogy felismerte volna. – Lady Redcliffe vacsoráján találkoztunk a múlt héten – emlékeztette őt a lány. – Ó, igen! – szólalt meg végül Mrs. Barrel fagyos kimértséggel. – Miss Tellent! Igaz? – Táböt! – helyesbített Kitti, de a hölgy szeme villanásából biztosra vette, hogy nagyon is jól tudta. – Csak azt szerettem volna mondani – folytatta – hogy csodásnak találom a ruháját. – A bókokkal csak nem hibázhat az ember, nem igaz? – Köszönöm! – felelte Mrs. Barrel kimérten, és tetőtől talpig végig mérte Önnek is hasonlóképpen csodása legyezőén a hímzés. Mrs. Barrel olyan apró részletet dicsért meg, hogy a bókja felért egy sértéssel, és a jelenlévő hölgyek önelégült mosolyából, na meg egy halk kuncsogásból, egyértelmű volt, hogy ez az ő figyelmüket sem került el. Kitty érezte, hogy az arcába szökik a vér, szóra nyitotta a száját, bár maga sem tudta, mit mondhatna, de Mrs. Barrel megelőzte őt. Úgy vélem az a hölgy ott önnek integet mondta hűvösen. Menjen oda hozzá, mielőtt még túl erőlteti magát. Dorotty néni kicsit távolabbról, széles mozdulatokkal integetett neki. Kitty a tekintetével próbálta nyugalomra indeni a nénikéjét, ő azonban továbbra is makacsul hadonászott. Nyugodjon meg, nem tartjuk vissza, mondta negédesen Mrs. Barrel, mire többen is kuncogni kezdtek. A hölgyek egy meghajlással ott hagyták kittit, aki lángoló arccal magára maradt a hugával. – Az ég szerelmére, tegye már le a kezét! – Sziszekte Doroti néninek, amikor odaért hozzá. – Kellemetlen helyzetbe ahhoz! – Magadat hozott kellemetlen helyzetbe! – Sziszekte vissza a nénikéje, majd megragadta a karját és elráncigálta a táncparket közeléből. – Az ember nem sétálhat egyszerűen oda olyanokhoz, mint Mrs. Barrell. ezt én is megmondhattam volna neked. – Ő a lehető legkellemetlenebb perszóna. – Mindenki tart tőle! – Míg Lady Ratcliffe szerint is félelmetes. Szörnyen bánt volna veled, ha nem mentelek ki. – Ne neki már egyszer bemutattak! – méltatlakodott Kitty. – Mégis hogyan szerezhetnék meghívót az álmegbe, ha nem állok szóba ezekkel a hölgyekkel? – Könnyörögve, kérlek, felejtsd el az egészet! – szólt rá élesen Dorotinéni, Soha nem kapsz meghívót, hiába próbálkozol! – Ön korábban ezt is elképzelhetetlennek tartotta, de nézze csak meg, hol vagyunk! Fakat ki mérgesen Kitti, és körbe mutatotta a báltermen. Mikor kezd el hinni bennem, nénikém? Doroti nénének nagy erőfeszítésébe telt megőrizni a hidegvérét. Ez nem hit kérdése, mondta. Nem véletlen, hogy az Almec még a felsőbb körökben is exkluzívnak számít. Nincs értelme lehetetlen álmokat kergetni. Már így is szép számmal teszik neked a szépet a jómódú fiatal emberek. Ez nem elég. Kitti visszanyelt egy újabb dühös riposztot. Hogyan értethetné meg magát anélkül, hogy ostobának tűnne? Igen, hatalmas eredménynek számított, hogy itt lehetnek a bálon. Ebben igaza volt Doroti nénének. De mégsem ez volt a végső cél, amit Kitty elképzelt. Voltak helyek, ahová még mindig nem mehetett el. Helyek, ahová a Miss Fleminghez hasonló fiatal úri hölgyeket elhívták, míg őt nem. És az álmek hatalmas előnyhöz juttatta őket olyan előnyhöz, amelyet Kitty nem egykönnyen hozhatott be. Tudta, hogy az álmek nélkül esélyes sincs közelebb kerülni Mr. Stanfieldhez, aki egyre nyilvánvalóbb figyelemmel tüntette ki Miss Fleminget. Miért akarod ennyire? kérdezte Dorotin néni, miután Kitty nem felelt. Én... Én csak... Kitty szava elakadt. Mert mindez az enyém lehetett volna. Ha a dolgok... Ha a mama és a papa sosa másként alakul, mindez magától az ölembe hullott volna. Nem különbözöm igazán ezektől az előkelő hölgyektől nénikém. Ők sem jobbak nálam. Olyan közel érzem a győzelmet. Képtelen vagyok megállni, hogy ne tegyek érte. A lány Doroti néni arcát fürkészte, egy kis megértést remélve, és a néni tekintete valóban ellágyult. Megértem, miért érzed igazságtalannak, szólalt meg Halkana nénikéje de nem teheted jóvá a múlt összes hibáját. Ne feled miért vagyunk itt. Semmi sem vonhatja el a figyelmünket erről. Hidd el, ez alkalommal az elérhetetlen után ácsingózol. Kérlek, most már hagyd annyiban a dolgot. Kitti megszégyenülten sütötte le a szemét. Dorotininek igaza volt, ezt ő is tudta jól. Már csupán hat hetük maradt. Muszáj továbbra is a fejével gondolkodnia, és nem a szívével. Jó legyen, egyezett bele. Annyiba hagyom. Nagyszerű, bicente röviden a néni. És most meg kell keresnem azt az elbőzölő úriembert, akivel a minap beszélgettem, azt hiszem értékelni fogja az újrómat. A néni kézzel elsietett bókokat gyűjteni. Kitti a húgára nézett. Még mindig rosszul érezte magát, és nagyon vágyott rá, hogy valakivel megtárgyalja, mennyire igazságtalan ez a helyzet. A nyakláncom, mintha kisé meglazult volna panaszolta Szeszili, és a kezét a nyakában függő drága kő utázatra tette. Kitty intett, hogy forduljon meg. Oh! – Ó! kiáltott fel, amint meglátta, mi a baj. Nem kapcsoltad berendesen. nem mozdulj! Kitty az aprólékosan kidolgozott szerkentyű fölé hajolt és örült, hogy valamivel elterelheti a gondolatait. A kültőid igazán írhattak volna többet ezekről a dolgokról. Keserget szórakozottan, miközben a kapcsot szerelte, ügyelve ne, hogy becsípje Szeszili finom bőrét. Úgy értem a társasági élet szabályairól és szokásairól. Ezzel a témával rengeteg könyvet meg lehetne tölteni, ebben biztos vagyok. Hm, <hül> írnak ilyesmiről is, felelte Szeszili. Elég sokan. Á, oh. Kitty aznap este már harmadszor érezte ostobának magát. Nagy levegőt vett, hogy felkészüljön az újabb küzdelemre. Nem maradt sok idejük, és Dorotinének igaza volt. Okosnak kell lennie. Nem engedhette, hogy az érzelmei elhomályosítsák a gondolatait.